Nastias, buj strjas, bonjour, buongiorno, good morning, guten morgen, good morning to you. Mirpra, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes Blendi? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes Altini? Mirëmëngjes Altin. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesiolta. Mirëmëngjes te Lori. Mirëmëngjesi ve Lorit në Club Fem në 104. Ça bëhet? Mirë. Si jeni? Sot pak më ngrohtë se dje. Është, shkëcyeshëm. Është. Sot ishte fikse. Mund ta vëzhgrem, po. Mund ta vëzhgrem. Ë, miq dashur, ne ju përshëndesim dhe ju urojmë ditë fantastike. Sa vajti sot? Jeri vajti 18 shtator. E njëta. 18 shtator ditë e njëte jemi në Prag vizitës historike të Papës. Mhm. Që jeni kemi ndryshuar bazën këtu në mëngjes, sikur mund ta mund ta ndjeni. Po të shoni nga qëndra e tiranës Radio zonë në gjesë Po këshu të jetë, tani e studio Po në gjithë të duan këtë pap Lëtëzojnë për Këtë unë të një faqët e Facebook-u të herbasere Titu jo duan të avrasin Në Shqipri duan të avrasin para se të vinë në Shqipri Tërërë tërërë Po këtë unë Këtë unë burin mirë Edhe kjo duhet të tanë Edhe këtë unë Apo më bënë përshqybet veçanë Ky, E meriton, e meriton arke Këj njeri, kështu që unë nuk e ti dhe që unë përras mëndit Kare një shansë që të atakojmë neve? Apo dhe me neve, jo si, si, si media, si gjoja kështu Po ne, njërëz, dhe me ne, dhe me njerës dhe të atakojmë dof? Nga largë, nga largë Po jo, ndikush do të prejka ta Se ka këto shansë i ka gjithmonë vetëm fushkruja Nga sa duket To bënë dyher Po Për prekur, si kur ti, ti qëlloj prafas e gruasë Do jetë me fatat e <gjane> rë Ajo do jetë a, Ajo do jetë Dhe unë për të luaj të loto pasaj E vërtet Do të apërboj Do të apërboj Se, se shansit duke si kushkon të nga jo Do shtë atë fito-fito Këpër është mm. Kështum um, Mirë e nisim E nisim, nisim. Atërë Zyrtarisht mi qdashur Do të hapim klukin e mqesit edhe për tit nësotme Unë Blendi Kjo Jeli, të njusha këtu Mirë mqes është Aizotria ty Përëm dhe... olëta, mjë mëgjesi Përëm mëgjesi olëta mjë edhe lori Jaku jemi që gjithë Tërëm mëgjesit zyrtarish të një zyrtari i hafo Ora, shtatë e dy minuta Kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kënga e ditës. Should I worry if the sun is dying and I'm now wasting normal time? Don't think I can believe you. Gjatë vejonik te këngu në Radio Klan e Them gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst.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 Christopher Columbus briti në Costa Rica në udhëtimin e tij të katërt dhe të fundit. Në vitin 1809 u hap Royal Opera House në Londër. Në vitin 1810, Chile shpall zyrtarisht pavarësinë nga Spanja. Në vitin 1851, filloi botimi i gazetës The New York Daily Times, e cila më vonë do të bëhej The New York Times. Në vitin 1919, Holanda u dha grave të drejtën e votimit. Në vitin 1924 është dita e qlirimit të Gjiro Kastrës. Në vitin 1927 Forçat a irore të shteteve të bashkuara u kryua si një deg e veçant u shtarake e aktit të sigurisë komptare. Në vitin 1928 Margaret Chase Smith u bëgrua e pare zjedhur në senatën Amerikan. Në vitin 1970 Jimmy Hendrix u gjeti i vdekur në Bodrumin e tij në Londër në moshën 27 vjeçare. Në vitin 1973, Gjermania lindore dhe ajo perëndimore pranohen si anëtare të Kombeve të Bashkuara. Në vitin 1981, u hap një muze për të nderuar ish presidentin e Shteteve të Bashkuara Ford në Grand Rapids, Michigan. Në vitin 2003, Robert Duval fitoi një yll në Rrugën e Famës në Hollywood. Në vitin 2004, në një ceremonisë surprizë, këngëtarja Britney Spears u martua me fejuarin e saj, SI, balerinin Kevin Federline. This is Club FM 100.4. Mënisë vini në grupin e mëmësit, ora është tani 7:11 minuta 46 sekonda. Ju përshëndesim që të gjithë ju urojim ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu bashkëmirin, na dimi mëndën edhe Lori në Club Family 104 edhe në ekranin Club TV-së për kërcë. Alti nuk e di nëse ti e heq çdo çorapen tani për të parkëmën tënde, por gjithsesi, si, si duash, megjithatë grafika është kjo. Kam uh, gjetur në internet. E kemi e kemi bërë këtë edhe disa muaj më parë në Hot, por uh, nuk bëhet asnjëherë tjetër, kështu që uh, tham ta rikthejmë edhe njëherë. Qandot këtu është janë, është në, është në grafike cilë atë regonë këmbën në njëriut dhe Fana. gishtat e këmbën Po, tani gishtat mund tjenë quditëshëm Njëri e ka gishtin e dytë për shëmbu Më të gjatë se të, të tjerët Po, thuet që rënjët e njëriut mund të zbulohen për mes gishtave Takmës. Takmës. Për shembull në të parën kemi prehardhën egjiptiane. Po vejon mm -hmm. këtu jam të parë. Në prehardhja egjiptiane ku jam edhe unë, fejna, unë uh, në shekullën. Ëh gishtat janë dhe. vinë me radhë, ku gisht i madh është më i gjatë nga të gjithë gishtat, gishtat e tjerë shkale, mm -hmm. dhe pastaj gishtat e tjerë zbresin në një formë shkallë. Ëh deri tek më individualisht. Por të gjithë janë kështu. Në të dytin pasaj janë romanët, ata me prehardhje romane, ku tre gishtat e parë. Ëh. Mm -hmm. E dim se nga fillojmë në numërojmë nga i madhe 1, 2, 3, janë një soj Pasaj, 2 të tjerët janë më të shkurëtër 1, 2, 3, një soj, 2 të tjerët më të shkurëtër Roman Tam. Për ata që në ndekinë në radio Ata më prejartë i greke kanë ngishtin e 2 E më kanë më të gjatë se të parin mm -hmm. Kanë ngishtin e madh Ata të gjërin Pasaj kanë tjetin që është akoma më i gjatë sa i Pra ndosë. Dhe se... imparsa njerëz kështu, po mm, vërtet. Këta paradon. Këta thot grafikat kanë prejardhjen greke. Greke. Kemi pastaj edhe germanikët. Germanikët janë më të çuditshmit. Të çuditshëm janë <laughs> ku kanë gishtin e madh më të gjatë se të tjerë, pastaj gjithë kishat e tjerë nuk tinë gjatësi. Praktikisht nuk tinë gjatësi. Shumë në të çuditshëm. Pak e komplikuar kjo. <laughs> oh. Dhe vështirë. Në fund fare keltët. Mm. Keltët, njëz dashur irlandezët, cilët kanë gishtin e nesit. E pari kanë e, si të shkurtë, ke. Futën si dini ti. I dyti më i, I, i gjatë, por i treti dhe i pari kanë të njëjtin gjatësi, mes apo shohën. Po. I pari dhe i treti, i dyti del më i gjatë. Pastaj tjetri vazhdon. E dy të tjerët janë përfunduar. E çuditshme është. Më të shkurtër. Nëse. Tjetrin ku futesh? Atë të tretë u dhashë të Egjiptianës. Oh, sa mirë. Potimi. Edhe ti. Okej. Okay. Okë. Kushta, au da mundi, më s'ndallë, duket qollaje. Duket që është egjiptiane. Duka. <gjithi> Ose si ti themi ndryshe? Nese. Është egjiptiane apo jo? Po kështu dhe unë edhe <gjithi> e, edhe <gjithi> se dinim edhe se dini meve. Ma tregonin po ja që kur luam. <gjithi> pjesë e komunitetit. Ji se si. Ëm, um, mirë se kanë ardhur në kryeën e mëqyesit, më thashë mund merrni vesh pra, se nga e keni për jardjen tuaj të lasht, çfarë jeni juve? Egjiptianët. Si ne, ata që i kanë gjithë gishtat që vinë si një shkallë me radhë, Romanët që i kanë tre gishtat e pari njësoj të gjatë pasaj dytë tjerët më shkurëtër, Greket ku gishti dytë nëzjerë kokën dhe shmej gjatë se i pari, Gjermanikët ku gishti i madhë dhe shkallës pasaj gjithë tjerët e në rafsh njësoj, apo Keltikët që janë shu alasoj. Po, nësë shojnë, kemi një avërtinë dhe mjetë këmës greke dhe këmës kilte Ka një avërësia të jenë A ty një një gjasojnë E shikoj atë E shikoj Një nivelli voglë gishtë është Bo, e përte Mirë Nuk ka në i këmbilire, në i këmbilazgë Nuk shikoj që të krasonim asë Po që eqiptianët pas kanë bërë namin këtu Dë me thënë Në perandëri e madhët Katër nga pesë Në mision energjisë, po. Lori nuk, qa, nuk Lori, e din ç'a, Lori i bën shumë, i jemi shumë kurioz. Greq, grek, grek Lori. Oh, ah, ja su Lori, ja, ja su <laughs> Lori. Si mund të apo ime me Lori tash, se grekët kanë këtë huqe. Kërkojnë ndryshim emrash. Me pahir. <laughs> e don Niko, e do Iani. Ai, sa, sa ja, gjithë gjithashtu. Po le mundi ashtu, se s kemi shumë. <laughs> Po më të kësgur tre kanë, niko janë i orgo Niko janë i orgo Pas e tjera të janë mund të jenë kështu Pas e ke janë i orgo, niko janë i Eke përësish mund të i kompikosh Ne isë Oke, këthejnë bas për në kluin e mqesit Më në ishtë ashtu i përshëndesim E shtatë i gjash të ndjetët minuta e mqesit Data të të të të mëdjetë It's too short to play silly games. I've promised myself I won't do that again. It's got to be mistakes They are much too eager to give their love away Well I have been foolish too many times Now I'm determined I'm going to Hmm. Nese, të... dhe jo, ndodhe kështu. Kjo është për të diskutuar mendoj unë. Nuk e di po, jinin në faqet e shtypit këto, ka qenë kjo historia që kur ishte dy ditë, tre ditë më parë, më duket, u bë një orë, u bë publike. Dy ditë më parë ishte uh, ky çifti që u arrestuash, një çift që është arrestuar në Tiranë. Tan fakt mund mos jenë edhe çift, megjithë, e bije çrëtian. Duket, normalm rrugë dhe Klodiana Driza që por gjithë gazeta sot flasin për detajin tek sa ngjarje. Që është interesante, e uh, thua është të vërtetën. Por skem që është është parë edhe her tjetër këtu në Tiranë. Kemi mm -hmm. lexuar për arrestime të ngjashme, si si këto. Uh, cilët, cilët ç'ndodhte? Uh, Klodiana një hei me njerëz ndryshëm, me me meshkuri, uh, ëh, ndryshëm businessman. Po, dhe dhe lindën takime me ta, do stha në një kafe, do stha në një gjë tjetër dhe Ermali, që ishte miku i saj, shfaquri papritur në mes të takimit. Mhm. Mm e ndërpriste takimin dhe akuzonte atë zotrin që ishte duke biseduar me të. Mesaliqojmë këtu gjithmonë nga që në kuadër bisedash, në, në nuk ka nuk ka vajtur e... jo, nuk, nuk, nuk, pasu, jo, nuk okay, ka nuk ka pasur, nuk e ka pasur. Se ka qenë se ishte një takim, se ka pasur raste, por shumë kemi letuar raste të tjera ku ka pasur edhe një çik erotizëm brenda, por pak më e zhvilluar situata. Po gjithsesi, uh, ë çfarë ka ndodhur është që që ky u priste takimin mes dhe kërcënonte atë zotrin dhe i thoshte që mje 5000. Është ka pasur një kallëzim. U merrte makinat, do po, të më pa. Po, u merrte makinat, do të u merrte lekë. Por te, te këy fundit, te ky rasti i fundit, i cili me sa duket është bërë shkak edhe për arrestimin aty ne le po lexonim, ne duket sikur sikur uh, ka qenë edhe ajo shpreha Tahmaja më do të lepagjo. E e vënë në këtë kështu. Po ta shikosh. Sepse ky pas ka një zotëri i cili e ka njohur Claudin, ehm um, Claudianën tek Vendi ku punon atje tek Mistomame. Tam. Dhe e ka marr makin, ka ndal një xhiro me makinën e këtij mm. duke shkuar drejt uh, Mullëtit, po themi, I keni parasysh. Tam. Mullëti në Elbasan në gjithë këto zonat e gjelbërta të Tiranës. Por gjithsesi nuk kanë shkuar shumë larg sepse Ermali u ka prerë rrugën me makinë. Ka prerë. Po, ka bërë një prit me makinë me xhamat të ulur dhe ka dalë nga makina me pistolet. Oo. Oh. Po, dhe i ka marr makinën, u thikën hyr përpara duke gërcënuar për jetën. Vej e ka marr me makinën e kti. Nuk e di pas se kush ka vazhduar me atë makinën me ose ka qenë dikush tjetër që e ngis atë. Por gjithsesi, ata kanë përfunduar në një, një vend aty. A moteli, a hoteli hotel, hotel, lokal a Kodun? Tani të, të tre bashkë. Të tre bashkë, të, të, të, të tre bashkë. Dhe nën në gërcënimin në e armës, ai ka bërë foto këtyre. I e dhan për çafore. Po hiçi. Ço të hiqi... kishte një lloj prova. Që ti s'ta më të, të besueshëm. Po pastaj ka marr. Tani kjo është e gjitha, domethënë. Çandom. Fillim fare ka marr makinën. Ja kamar më në ther për 1 milion lek, sigurisht e ka wow. shitur, mm. por fju si ka dhën lek. Kështu që këtu ka qenë një BMW. A do të bëj joja, do të them. A po, mund të shënojë diçka me diskutojmë ndonjë vlerë. Po themi 20000 euro deri në uh, 50000 euro? Mhm. Mm mund të varroj atje? Varet ça BMW e ka qenë. Po mendoj biznesmeni ishte ky se ka pasur lek, se sikoj se nuk do të mundon. Pas një viti, është tetasi Ermal i ka marrë një apartament në Tiranë. Wow! Mm, po, çka po shehën? Një apartament, do të them, një BMW, Python pa parat. Po, në apartamentin e Tiranës. Apartament. Pastaj Shtetha Sirmal thot këtu me kërcënimin e fotografisë për të dinë se doja ja ndrua. Kërcënimi ishte të ja tregoj gruas. Ëm um, i ka thënë që t'i japi edhe Klodianës një apartament. Bën oh. po, dy apartamente. Kë po, dy apartamente. Ky i dyti ishte pranë të parit, 63 metra katrorë, dishnaf. Këto gazeta, gazra mapë që kam këtu në faqe 9. Ë pastaj në muajin gushtot, Shtetha Sirmal i ka kërkuar një shum prej 30000 eurosh. Oh, Oo. Duke i pretenduar këtu duheshin për të mbyllur një çështje gjyqësore. Ja dha edhe këto. Ja ka dhënë edhe këto. Wow. Pastaj, pastaj prites ska marrë një sekondë. Do më lini tashim? Kur se nimën dashja si normal, si sipas kallëzuesit nuk përfundojnë me marrjen e sendeve dhe parave të mësipërme, pasi në muajin shtator 2014, këtë muaj që mm -hmm. jemi, ëh um, jo e kanë ngatruar këta tash, se thotë deri në muajin shkurt 2014, ka qenë shtator 13 shkurt 2014. Shkur, mm -hmm. Ati i kanë marrë një sasi tjetër prej 30000 eurosh, të tjera, të tjera. Pra shumë aq. 60000 euro. 60000 euro, dy apartamente dhe makina. dhe makinën. Për një përqafim, për një foto, po, për një përqafim jo me dëshirë, se ishte e dhunshme, edhe pjesa, ai e detyroi që ta përqafonte. Sigurisht, sigurisht. Po et. Sigurisht. Duhet këtu që ky ja kartisë dhe kësaj her pas herës ashpulla, që duket sikur këta nuk ishin duket nuk ishin pjesa e ekipit, e kupton? Sigur ky Vërtet është i revoltuar. Këu bën në sigurishtë burri kësaj, po si është ai martuar me ta? Wow. Yeah. Nice. E çuditshme. Ës çuditshme. Ës çuditshme. Po bën një foto, më mira, grua, të të të foton, më mirë ai punon tet ja çonte gruas atë foton se ai. Ës kjo mënyra se si ndërtohet jeta kështu, kështu, kështu për një apartamenti, kështu bëj. Sa mirë. Kjo është shumë mirë kjo. Ka vëllai dhe mënyra është për të bërë para, po kjo hyn te njëra nga më të ndyrat mendoj unë. Në më të ulët. Ësh edhe më, ku di unë, më me shantazh, me kërthinim, me frikë, me Me hilem, me gjenjeshtra, me kutin unë Gjitha ato, kështu që... Nejse, po këta ka në rëndëm vrënda të është që? Në këta të dynë? Po Këtë janë punon dhe gardiane burgu E unë... Bras mëndin në së ajo do tjetë Do tjetë burgosën në burgun kur t'kurë ishte gardiane Ska për t'hichrë atë Që ka më të therë, ma përë Pa Kështu Që goca, nejse Shpesoj mos atakoni Këtë e mbaspan krybin e mëgjesit, miqda shurë është ora da ni Për uh, 1.1975 Në kjo është Hearts Out 7.28 minuta jeni me krybin e mëgjesit KBFM 104 Pas 80 dhe 31 minuta jemi me klubin e mëngjesit në klab e Fem 104 në ekranin e Klap TV. Sot është e njëjtë data 18 shtator. Ju urojmë një ditë sa më të bukur, datë mbarku do të që ndodheni. Oyey. Oh, mm, mm, mm, hey, si jeni? Ërëmi, ërëmi. Ërëmi, <laughs> ërëmi, po e ndjenin do pak është duke ardhur. Yey. Yeah. Po uh -huh. vjen, po vjen. Po soni, çapo vjen. Kush po vjen? Kush po Kus? vjen? Jo, po ja, pooj po, po, që Sheshi ka mbaruar tani është Berganti. Në çdo gjë në rregull, fotot e Klerit kanë nguluar gjithë bulevardin edhe duke sigurt do jetë po 1200 gazetarë të huaj do jenë në Shqipëri 1200 çunë edhe goca kjo është, është pandemide ato <laughs> e di ti tiçi pavarësh lutur në një mesh në Vatikan për ne 4 ditë para nisjes Nuk e di. Po, un më mendoja në fakt mund të ushin shenj mosbesimi nga ana e papës, që u desh të bënte një lutje speciale katër ditë para se të vinte për ne. Sigur na rregullonte, ne kemi asnjë çështë këtu. Bëj më shaka. Por si e shtronte pak? Ëm? Sigur po e bënda gati, po e shtronte pak para se të vinte. Po po thoshin njerëzit që papa është i paparashikueshëm. Ka një agent, ka ca gjëra që janë bërë publike që do bëj, se ku do shkojë, se çfarë do. Emri nai ka mafirish. Që është i paparashikueshëm. Pa parashikuashem, papa <intele> <ninry> <upgrade> <nin library> <net> shponit eh, Pa parashikuashem, papa Që do të tët mund të vidhe në shpi? Mo po, mund të në shpi Mund të kërkojtë të thonë, mund të kërkojtë të vi në shpi në dikujtë Mund, më tasaje, mund të më dhe njash të asaj Mund të kërkojtë që ta qënë i shpi të varfër shqiptare Do që të daj, të thotë në shoni një familjet varfër, ju lutan Ta shi të ja plësosh ati se të thotë uh, uh. a i lutën qarë E të thoshtë, jo jo jo jo jo jo jo jo jo Edhe, mm -hmm. dhe kam përsëriturun që mund të ketë edhe se e njihen për uh, vizitat e tija janë vështira për ata që duhet ta ndjekin e duhet uh, të ku tiqon që sigurohen për merr vendimin në momentin e fundit. Nuk marr vendimin. Vë mm -hmm. mirë bën. Ai e jeton jetën sikur ti është ditë fita. Nuk e merr e merr këso. E merr lehtësim kam përsëritur. Ky pa, padajish një msim në vetvete, edhe vetë nuk e merr ash seriozisht sa paparaci. ë mm -hmm. uh, Iqish e paparazzi ngerë, e në thënë shkurtë. Papa, ratësi. Qashtë të këshë përëndit? Papa ratësi. Papa ratësi ngerë? Shkurtimit e zëtë. Po, shumë i mirë. Ha? E, unë përënë këshom. Po, përënë dhe po themë. Po, duhet keshko, zë unë kamko. Po, përënë me kdo gjërë. Këtë shumë përënë në Lady Gaga. Megan Trainor, e, e di shfarë në ka marë Mali për një Lady Gaga. Në në në në n Kemi këpaj duži Për një klasik e kështë në një këtionë se shfarë Për shikojnë Tanë një është rada e kësaj Goses Më bërgjollat e saj të voglja Që këtë omë për basin All about the bass Yeah, it's pretty clear I ain't no size too But I can shake it, shake it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 ores nostra rreth 37 minuta yeah, jeni yeah. me gjuhën e mëngjesit si çdo ditë nga ora 7 deri në orën 10 në klube fem 104 në ekranin e Club TV-s. Do t'ju tregoj një histori paksa qesharake, që ju e dini që ndonjëherë njerëzit kur duan të vjedhin dhe shkojnë me iden për të vjedhur. Ku shkon për të vjedhur vitesh? Uh, jo, vrasin mendjen se çfarë të bëjnë që mos të, të paktën mos të, të u shihet portreti i tyre. Po, e kemi kly çfarëve grave, maska, maska të ndryshme, por oh. ka edhe nga ato që janë pak budallë në këtë aspekt. Kështu ka ndodhur me një çift të rinj yes, në Minsk të Bielorusisë kan vendosur të hyjnë në një lokal, por ky lokali ka pasur disa shkallë ku ti mund të zbrisje në një pjesë si pak më të veçuar, në një pjesë okay. tjetër, pra një tip bodrumi. E kuptoj, ndoshta një dhomë veçane. Ku kishte, uh, domethën shumë shishe të mdhaja me birrë. Okej. Okay. Dhe këta të dy kanë dashur që të pinin birrë, por nuk ishin mundësi për t'i bler ato. Dhe çfarë kanë menduar të bëjnë, sepse ka qenë një dialog edhe e dashura e tij, të paktën kush mendohet se ajo ishte e dashura. Kush çift pianesh? Kan janë munduar që në një karrocë të vogël, nga këto ndodhen ne per supermarkete te vendosin 15 litra birr dhe tani po vrisnin trurin se si duhet te dilnin pa u vënë re se ai ka jo, ishte edhe dhoman qe ishte edhe pak rrithme si poshtaj, qe ishte pak mosh. Te jane tre shkallë ne nivelin e dhomave tjetra po them. E kan mar, e kan vendosur birrën 15 litra ne karrozë dhe, dhe po vrisnin mend se si te dilnin, qe mos ti shifte diku tjetër. Dhe djaloshi ka pasur një ide shumë brillante kam marr mbathjet e tij dhe i ka vendosur në kok. Oh my god. Dhe ka dal serbe, serbeser mes. Dhe në këtë mënyrë mendon se nuk do t'i duqe portreti, por për Tëshim fatin e tij të keq. Mbathjet i kishte sim vete në veten në xhep. E këtë abo, nuk, nuk nuk që nuk di. Mbathjet i ai deri atko. Ishte vërtet ti thosh në përdorim. Kam mbushur për pengjetin ato në përdorim. Erëmbeu njëri aty të shkallave. Uf, kështu. Por nuk Asi e ka ditur. Më jep prekën duan. <laughs> por nuk e ndalën ban. Por kjo vajza ç bëri? Kjo vajzë nuk duket sepse e gjithë videoja është shumë e shkurtër, është diku te 40 sekonda jo, dhe kokët, videoja... <laughs> ka qur nga. Jo, kjo bashkë kokën. Në të sman kokat të dyta. Vajza ka dalë më përpara djaloshit, pra pasi djaloshi ka vendosur mbathjetin në pjesën e, e fytyrës, vajza nuk duket, kjo nuk është ka ecur më përpara. E nuk di se mos mos i binte rripin lartishëm. Edhe kam një anuar aty pjesë për doktor nga njëri sy, por e kam zgjifuar se po. Ato janë po ta hapësh ta çosh deri këtu, të ngelen syt jashtë. Ai kanë provuar në një herë. Asunse s'e kanë provuar. Mund të them që s'kam vënë brek në kok, por por ja, teksoj. Po ja. Ja për të mos ufar. Okej, mirë, faleminderit. Ehm. Shum. Shdoj që në vëndin e vetë Dhe mund Në përgjithësi Shdoj që në vëndin e vetë mm -hmm. Jo bregat në kokë është më gdje shpreje Nuk vishën bregat në kokë Boom, clap Tanin në klubin e mqesit Nga Charlie XCX Mish, tashur 72 minuta e përshëndesim që të gjithë dhe Clap sound of my heart boom clap Okay, merregu. Jemi gati për anagramën. Jemi jemi gati. Mm -hmm. Anagrama në klubin e miqës. Uh uh. Oh yeah. Dhe cila është fjala? Fjala është ieri, që ta dish ti. Uh. Ashtapull. Ah, çfarë? Është rreth. <laughs> Ashtapull. Asht Ashtapull. A është A është pull, asht, asht pull. do më thonë është ideja. Ështa pull. Ështa. Ështa pull. Ështa pull. A S T A P U L. Ështa pull. 069 20 72 22 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar dhe emrin për të qenë fitues. Okej. Okay, Shumë mirë. Është i lezetshëm. Është është <laughs> e nevojshme. <laughs> e domozdoshme. Po mund të themi dhe domozdoshme patjetër, pse jo. Ej miqë, fito fito. Është loja më e re nga Notaria Kombëtare. Mund fitosh deri në 7 milionë lekë vietra. Është vetëm 50 lekë një biletë për ta bler. E mbush atë, ka numrat nga 0 te 9, i zgjedh ti vet 4 numra që do të zgjedhësh, po nga 0 te 9, pastaj kompjuteri shton edhe një simbol që mund të jetë ose monedha, ose tërfili, ose, ose breshka, breshka, ose patkoi. Ose patkoi. Që që formojnë një kod, katër numra dhe një simbol Nëse bje kjo Dhe short i dhe të zonat Në ndihet e 25 shora kur i dhe të shorti Nëse të bje kjo, fiton Shmin, 7, milion. 7 milion lek vetëra. Po kanë 4 milionë të tjera. Kanë 4 milionë të tjera, mund të bën më pak se kaq. Kanë 4 milionë të tjera për të luajtur. Vetëm 5 tiketë mund të luash deri në 14 çorte mm -hmm. me një bilet vetëm, se mund të zgjitesh atje. Se si do e bësh? Që fiton fiton quan, edhe i gjeni në çdo pikë. Ëm um, do të vazhdim programin me një grims të vogël rëre, po po themi grims të vogël rëre. Kur të kthehemi më dyshëm, jo vetëm që do të kemi ndoshta një fitues të Ashta pullit, që është dhe në gramër e ditë dhe sotnë, por edhe një loj tjetër. Shqy që, që bëoni gati, kemi shumë sot në klubin e mqesit, orë është dhe një 7 e 25 minuta. Dashur. Ja, <laughs> 7, 5, <laughs> okay, mir, um, i dashur. Njagu jemi sërish këtu me mësuesit dor, 7:52 minuta. Okej, mirë, doua t'ju falenderoj ç'gjithve për vëmendjen, për pjesëmarrjen në lojën tonë. Dua ta kujtoj edhe për ata që sapo na bashkohen se anagrama e ditës sotme është ashtapull. Ashtapull. Ashtapull. Ashtapulla është anagrama e ditës sotme. Kujdes. Ëm um, dhe unë kam gati. Wow. Më thënë. <laughs> e kam e kam gati. Jo, po më thosha për për uh, prit prit se e di për lojen nga lajmet. Ju vë dini lojen e rregull lajmet që është në lidhje me detajet e gjërave që dëgjojmë në, po themi, këto momentet informative gjatë mm -hmm. ditës, edhe se sa të vëmendshëm. I bëj mend ato, po on sa të vëmendshëm yemi. Kështu që kjo është, ky është Objekt i lojës unë lë diçka jashtë, cilën e plotsoni ju në 069 2070222. 069 2070222, numrin për gjithë lojrat. Dhe ja ku është kjo. Prit, prit sa e di. Mhm. Mm Tanë. Gjikata? Kushti juaj se ka vendosur që të jampi të drejt Partisë Demokratike në kërkesën e saj për pezullimin e zbatimit të një vendimi të qeverisë Si pas të cilit, brenda pak javësh, mm -hmm. qytetarët duhet të dërëzonin këtë. Këtë, qëfarë pra? Qëfarë pra, duhet dërëzonin qytetarët. 0-6-9-27-12-22, dërgonë në mesajët uaja, paharuar dhe emrin për që në fituas. E shakandodon është pesullimi i zbatimit të një vendimi të qeverisë. Mm -hmm. Si pas gjykarës, e tila i ga dënë të drejtë, kësa e radhe Partisë Demokratike, kujdesë, miqdashurë, Kjo është prit prit se edhi në 069 2077 222 22, Qfarar duhet dërzojnë qytetarët që tani nuk kanë më nevojt të bëjnë Se gjykata kushtetues e ka pezulluar hmm. <gjubi> Se tu ka shtetër taj E kërdojnë di Jo këshu Këtë këshu Tri dosje të reja për uh, bankën e Shqipëris Po mësot në lajme sot, Kjo e shirin nga të tjera të uh, Gjëra më e rëndësishme që po çarkollojnë në lajmet miq, thotë që përveç vjedhis së 713 uh, milion lekëve të reja, po, të reja, hello, fringo fare, fringo fringo, fringo pozemim me kursin, por përveç këtyre pra Vet fialet për sa menaxhime disi jo të mira, që ata dyshojnë ka ka disa ankesa. Ka një rrië si edhe për blerjen e Hotel Dajtit, më sa pa shuar. Blerja e Hotel Dajtit për 30 milionë lekë, pra 30 milionë euro, 30 milionë euro. Euro, shok. Wow. Që rrin kodet më dendë në atje. Kë Hotel Dajtit duket po an duket. Shumë në keqe, okay, dhe këtër më ndonë E tërën të, të dajti ka mbetur si këshu të shi si. E si janë zhvjedur zhdo gjë Kanë shkuar, kanë vjedur edhe Shvatje. plakat ma e like Dhe me thënë zhdo gjë, zhdo gjë, zhdo gjë Atu i ka mbet uh, në si tull Ajo ka mbet këshu të godina Si një skellet këshu Një ekskavator të ajo dhe shumë kolaj edhe Ma tjede, dy turist përët së kosh, për të pyjës njëri tjetin Qa mund të këtë qenë kjo Qa me ndonë dhe se mund këtë qënajo? Një fantazmën së kaluarë, se <gazim> ka <poetjeve> të shumë <gazim> Sa bukurës, ka poecjeve të ti Sa mirëja këtë Ti e një një njërëzit e pak të ti qyteti Po ku qëllonë të ti aty Po të turi Që kështë fantazmë nga të kaluarë Po qësë të zi, përbeshë kësajnë Pra janë 3 milion e euro të hotel dajtit Janë uh, disa ambjende me shirajnë Që meren qdo vitë për 6 milion e euro Aha uh, uh, Që janë të dushim është komplikuar të qështja, tre dosje tjera thonë pra Nuk është vetëm puna e vjedjes, por janë qështji që skanë të bëjnë me vjedjen Kush alla hapen pra Kush hapen? Dosje Po, hap po, po, tja, po hapen si pra Nga to dosje, Dok. atos hapen ato Qaj <laughs> i <Kjai> zeta gjia <laughs> Nuk hapen ato dosje Në skrip jendani me superheroes, po E gjojmë të 7 e 56 minuta mi që jeni me kryurin e mqesit fought it on the street now she's stronger than you know a heart of steel starts to grow on his lies he's been told he'd be nothing when he's old all the kicks and all the blows he won't ever let you show that he's stronger than you know a heart of steel starts to grow when you've been fighting for She's got a lion in her heart, a fire in her soul. He's got a beast in his belly that's so hard to control. Cause they've taken too much hits and a blow, a blow. Now I'm lighting back, standing back, watching us go, explode explode, explode, explode, explode, explode. When you've been fighting for a life.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 Kjo ishte Blame, ishte ashen nga Calvin Harris bashkë me John Newman Jeni me klubin e mqesit Valet e KBFM në një qitë dikadre dhe në krejnë këp të vës Mqesit që gjithem, të gjithem ishte këni ardhur Ne, ju përshëndesim ju reminit një fantastike një Jeni me Blende njeri Nardini Norton dhe Lorin kjo shora e dy të trasnetin për dit nësot um, Ka pasur bujt dje gjatë gjitë ditës me këta situash me me albumin me foto e filuan atate kanabeli në filim atate që mblidhen atje me këto prindrit atje mm -hmm. kishin filluar se ti bënin atje mm -hmm. e pastaj shpërtheu e gjithë facebooku mori uh, mori dhe undes pasaj nga nga fotot e teksteve shkollore për çë vetëm saktë uh, që kishim vënë në faqen ton kishin 88 ndari share me njëri si tjetër çunqu çunqu që uh, dobiet interesi ka qen shumë i lartë ho thoja me shaka apo e thoja se kishte edhe një thmir brenda ky skandal do të thon skandali qi bëri që prindrit për herë par të parë shikojnë brenda në librat e fëmijëve të tyre. Saç bëhet, domethënë se, po mendoja, nëse këto libra kanë qenë vërdall, për arë dy vjetësh, tre vjetësh për shemb, si kemi parë neve këto? Nuk, nuk, nuk, nuk janë për publikë. Do kishte qelluar dikush që ti ti lexon dhe librat me kalamajt e vet. Orë dhe i kanë parë, po sfisë në njëri. Sfisë, po pse sfisin? Po pse? Au kishte frikë, jofrik? Çi frikë na saliu, po? Pse saliu në burg? Po blizie. Ne tregojmë tash edhe kështu, tregojmë rralla kalamajve. Fu, se sa li unë burkë, <gjë> ku fli se do tëtë Ja, kështë që bëja më jam, më, kemi folë sa kemi dashë, kemi folë -të Gjepa <gjë> fëndë së kemi lënë Kështë që, e, më bra, dhe së mund të angove bërion, për këto nuk është të gjuar të fli të daj shumë Kur se tani shpërthejo, mirë bërri që shpërthejo, se Re duhej, do shte me vones, por duhej Por nejme më atë në atëm dhe mirë vonë, se kur Më vjen bon keq sa ku. Tani, ë uh, para se shkojmë tek gjërat e tjera, le të, të, të japim emrin e një fituesi, mm -hmm. është Shpatulla, miq dashur nga Grama mendjes së sipërme. Dhe është Raifi. Të Londraj. Raifi, më Raif. fiton të shpatula, nga Shpatulla. Bravo. Të Bravo, Shpatulla. <laughs> po. <laughs> në rregull. Ah, um, tani dua që t'japim edhe një tjetër emër fituesi në lidhje me email. Email. Email, numri i email-it um, uh. pra e ka pozuluar lojkata. Uh, Ime i nuk është e them që t'i jepet më. Dhe është tajo. Tajo. 300 i mbaron numrin, fiton biletë për nocin e Plex. Bravo. Mirë, ëm um, do bëm zërin e përjumur? Po dhe ikim pastaj. Hmm. Dhe ikim pastaj. <laughs> Okej, okay, dakord. Je bi prand. <laughs> është një terapi për mua, domethënë unqugat. Tu vaj çetsohem sepse përqendrohesh vetëm aty dhe nuk rit mendosh. Stresi që lidhen me punën, problemet e njerëzit është shplodhje e madhe është shplodhja e madhe, njështë dhe është një, një, <gjohi> shplodhja e madhe kulinare Kulinare Ar, yeah. mm -hmm. si A e është arti shplodhjes Apo arti gatimit, që të ndryshë Ose shplodhja e madhe Po edhe prende thonë që duhet të agatuash gatimin në më dashuri se Duhet të kesh stresin se... A i stresi futet dhe gjela e Dhe del më mjeri Dhe del gjela me stres Dhe gjela me nerva Te kam di shuar edhe një rast tjeder Që është e vërtetë tani, por ndoshta njerëzit nuk duan ta dëgjojnë <laughs> këtë. Mënyra se si therrë kafsha? Po, ashtu është kjo. Nëse oh. kafsha trembet gjatë uh, e se therr mirë edhe mi shi... ndryshon. Po mishi. Po thonë që po. Për... Domethënë hormonet e dia, që është e vërtetë është normal. Shë, normal. Imagjinoa domethënë në një gjendje Kër ti emocionohesht për një gjën Këtë të ndodhë E fillojnë djerë se ashtu Po të ndodhë një ndryshim hormonal E vërteve Të ndryshon dhe dhe aroma jote Të mështën duhet e këzosh kafshën para Këtë të qonë një ses të shër La la la la la Ajo me Oj, oj Dë gjesh një mënyrë Dë gjesh një mënyrë Tika, tika, tika Dë në në një në në në në në në në në në në në në n Dizhvim. Një mënyrë për të dashuri Ta, dheta termi, dheta Nuk ka Jo <gjot> të therë është të terminosh <gjot> Ta gjem dhe njërë E gjem dhe njërë Gatimi është shplodhë Do tjetë shplodhës Shplodhës është <gjot> një terapi Për mua Do me thënë Unë kur gëtu baj që të soham Sepse për qëndroj është vetëm aty Dhe nuk rritë me dosh Sreset, lodhje në punës, problemet njërzit është shplodhje e madhe Ore uh, Vërë dhe një Apo apo më bën të shmondo. Jam të shmondur apo të dgjoj zog? Me fjalën. Është një terapi, por automatikisht. Është një interferencë. Është jo jo dëgjoj, mbasi thotë, është ajo një interferenca. Po mbasi thotë fjalën terapi do dëgjosh një çir çir dy herë. Është një terapi për mua, domethënë un kuqë, tu vaj çetsohem sepse i zogët. Është i zogët. Po si e vër një zog aty ama. Okay, 2 jeans, white shirt Walked into the room, you know you made my eyes burn It was like James Dean, for sure You're so fresh to death and sick as cancer You were so drunk but I could Mirë së ertë, në klubin e më qesit, më që danë shërë, përshëndesim që të gjithë dhe ju rëmë i ditë fantastike. Unë jam këtu bashk me mikun tonë, zotin Ilir Baci, me jenës, je, me mjës, altinin mjës, dhe me olëtën, por mjësit, mjësit, dhe marim pak shtruar, edhe flasim pak për një liber, mjësit. për cilin, nga sa kam vërre unikir, për sa kemi furur bashk mikë të liber, ti ke shumë... Kësu ndaj. E jitu do të thënë që e ke, e ke për gjithë librat me cilësinë ti e marr se e vërej që punon me ta, e punon me Facebookun, me e me faqet dhe bën një punë të shkëlqyer. Po vajzat e rritura nuk çajin është gjëja e fundit që ka dal. Përmes përkthimit të ndër në duart e publikut shqiptar nga Fay Weldon dhe unë dua të më thuash, William në Fare, nëse mund të më bësh një përmbledhje të vogël çfarë do të thonë ky libër. Shënsi, çfarë ka ky libër? Ë uh, libri Ka disa vlerëa, mund të themi në disa rafshe, po të thëna shkurt janë, ka vlerë në nivelin artistik, sepse Faye Weldon është një shkrymtare shumë e njohër në Angli, mm -hmm. pa qka se pak e vlerësuar në rrethet e larta elitare literare, por vetë në Angli ajo shumë e njohër, mm -hmm. jepet mësim në fakultet, ajo vetë jepet mësim në fakultet, pa qka që Kajem. është në bitë creative writing. Creative writing, oke. Okay. Për shkrymtaret, mm -hmm. pra. Për shkrymtaret, e si të... Pa, pa. Si të shkryëm si, si të shkryëm Si të shkryëm uh, Shkryëm kërjuës uh, Beth Spa University është, ajo, okay. Që je pa ty Dhe me qera fjalla Shumë shkurët Nuk rido të pa, pa i thëmë këto Kur e pyretëm për shumë Cilët janë mm. gjasht libra që dhe rekomandoj Një nga këto të gjasht Ishte libri kështjela i kështjela Ismail Kadares Qa mm. je pa The Siege është për këtërën në anë të rëthimit, kështu është. Do thotë që do thotë që Farewell Done, ndër gazet librat e vetëm që rekomandon, Kate Karancici. Këshilli një fakt interesant. Shumë interesant. Pra, është shkrimtarë shumë e njohur, me një stil shumë të bukur dhe është një libër shumë aktual. Ë, të themi që është libër për feminizmin, është shumë e thatë si frazë. Është është një libër. Të mos themi që është një libër feminist, nuk është e drejtë. Nuk është e drejtë. Nuk është e drejtë, por është një libër ku ajo shpreh pikpamjet e veta për feminizmin duke qenë se është vet një eksponente e feminizmit, domethënë është një feministe ë uh, goxha aktive në veri dhe ka qenë gjatë gjithë jetës saj për drejtat e grave. Ky është një roman, hmm. po themi, feminist me nuanca të qarta edhe që flet për historinë e feminizmit nga vitet 70 e këtej në anë. Absolutisht vetëm që, vetëm që kë, uh, mbi filozofia e çertdorë nuk kursen, nuk kursen as feminizmin vetë, domethënë ka edhe një kritik të branchme të, të feminizmit. Ai thon tash është fjalë thatë të themi që mm -hmm. uh, flet për feminizmin sepse Faye Weldon për nga natyra që ka si shkrimtari dhe prandaj e duan shumë ë uh, leksuesit studentët universiteti, por edhe ë uh, leksuesit është ajo nuk kursen asgjë, pra mm -hmm. as një kur temë, të... dhe, dhe, dhe, dhe nuk kursen askënd, as veten e vet, do kur nuk kursen veten e vet, tjerët e kursen, nuk kursen, nuk kursen gratë duke do të thon duke nxjerrë ata ato që asaj të duken si gjëra ë uh, jo të mira që duhen korrigjuar te grad, por nuk u stan as burrat. Sigurisht. Ë uh, në një mbrëmje në vitin 1971 jemi në një periferi të Londrës, 5 gram lihen dhe formojnë një shpivothuese. Qëhet me duza. Kjo ve është një janë 5 gram cilave u ka ardhur në majt hundës trajtimi i deri më tani i grave në Angli. 71-shi isht, është uh, është është sa afër dhe lart po themin se Uh, u bën u bën ca vjet, po po shkojn bën pothuajse 50 vjet që që që nga lëvizja uh, që, ose që nga ajo kë, megjithatë, megjithatë ne i takojm tonë gra në disa etapa, në të dyta përgjatë librit. Muam pëlqejn kapitujt e shkurtër. Ka një lloj proze e cila nuk është më shumë lajle lulë e shumë stërhollime, po. Ai më pëlqen dhe mua. Dialogu është shumë i prret, mm -hmm. shumë direkt, edhe skenat janë Jan jan vërteta. Si film. Dhe ne lëviz bam bam, domethënë ka ka një ritëm të të të brendshëm si libër. Është një lezim po themi i lehtë, jo në sensin e limonadës, por i lehtë në sensin që lezohet pa pa ndier atë lodhjen. Kalon është është vërtet. well e vërtetë kjo më ka pëlqyer tek Faye tek Faye Weldon. Unë faktë kam zbuluar para 15 vjetësh disha e tillë në ato përpjekjet e mia për të për të zbuluar shkrimtarë të rinj, mbaj mend kam pas bler në në Barnes Noble mm -hmm. një përmbledhje me tregime nga gra, nga shkrimtarë femra. Mm -hmm. Po. Ëh uh, shumë të njojre ishin ato të gjitha, disa për autorë për mua ishin të pa njojra. Well një nga këto ishte Faye Weldon, kishte një tregim shumë interesant. Faktikisht ato ishin tregime misteri. Ishin uh, si mystery writers, por uh, mua kjo më të roxi shumë, edhe disa dhe të tjera, sigurisht, dhe bleva disa libra nga kjo, një nga këto libra ishte dhe... Ky libra, kjo po. mm. është ky libra, kjo është ispon, një libra i vitin ispon, 1997, atër është shkruar, uh, dhe vjen uh, tani të këne, por uh, nuk e ti, jeri ty të shpërshtyve të bërë, zë ti e femër këtu në të, të mbiset <laughs> që e ke ledzuar Mua më bëri përshtypje mënyra se si ajo i shikon gjërat mm -hmm. dhe mënyra e drejtë për drejt për t'i përcjellë te lezuesi të gjitha gjërat që ajo mendon. Dhe ti mund ta kapësh të gjithën këtë dhe forma kuptohet që është në stilin e saj tepër të veçantë dhe unë nuk do e krahasojë dot me asnjë. Madje më ka bërë përshtypje një shprehje që ajo përdor aty, që ishte te slogani i këtyre vajzave, grave, uh, burrave, burrat u duhet grave, për arsye se ko uh, peshkut i duhet biçikleta no, një gjë tjetër. Burri duhet grua saqë duhet peshkut biçikleta. <laughs> dhe burri një i njerëz temperaturë e, e thot kuptim ka kjo ju di pse po kanë për ta kuptuar njerëzit thot. Në mm -hmm. faktikisht në fillim kur hapet uh, libri sepse mm -hmm. këto janë duke ngjitur pikërisht këta afishe. Stam. që që lexon që burri duhet gruosa që duhet peshku uh, peshku me biçikleta mm -hmm. uh, njerëzit kalojnë Ajo që është në habitor. Është kjo. Është fillimi i atyre viteve thon, po sigurisht që mm -hmm. mm -hmm. po, si burri duhet gruas, se thot burri duhet çeveris, i duhet ushtris, i duhet partis, duhet për punë fushës, i duhet industris, mm -hmm. i duhet artit. Është <gushu> vërtet. Dhe vetëm Nensit mesa kuptova un i la një shije tjetër. Ndoshta nga Kalimbra apo kështu. Nensit kuptoi, Nensit u ndërgjesoa. Neozelandezaja Nensit, e cila dha ante çorapet e Brianit e po e la burën për të bashkuar feminizmit. Po shkreku këtu ka ka lloj Ka lobe tema, janë një tema, janë edhe dha gjëra të, të, të bukura këtu, por ka një sken, ka një sken ku njëra nga gratë ka bashshortin e saj Stefania. me Stefania. Po, on ka me, me shoqen e saj. Këtu këtu vjen sa trekon është shumë interesant këtu. Me shoqen e idealit madje. Po, po, po. Që i bashkonte idealit. Domethënë, ideja është që çifti i tradhtarve janë kuzhinë dhe po fërkohen me njëri tjetrin. Ndërkohë që gruaja hyn atje. Totë Qas, Ka një luftë në më disë vetës ajo, fillim ishë të hyjt, apo mështë të gjithë? Jo, jo, ajo, jak shte vësury. Pa, e me. se, e, kuptahaj. Po nuk është pak shtu. Qas, në atë të qastë në kuzhin hyri Stefania. Nuk do të vinte. Nuk do të vinte mirë po ja që e erdi. Kështu në ndodhë në shumitën e vendimeve. Në kuzhin gjeti dafin, gjysëm të zhveshur dhe hemishin që anë gjiste duart nga do. Erdat marë ca gota vere, ta Stefania. Si përdujë justifikuar sepse i duhej të jepte një justifikim. Kur i zotë të tjerë në intimitet ndjen nevojën të kërkosh ndjesë aty për aty. Megjithse kur e mendon mirë e mirë, më i përshtatshëm do të ishte tërbimi. Grenaria na kërkon që ta mbajmë nën kontroll nevojën në e ngushtme për të ulëritur e për të shkular flokët. Sedra na detyron të lëm të tjerë vetë kuptojnë se nuk e kemi humbur asgjë me rëndësi. Në fakt hemish, ta Stefania sot me këtë e kembushur kupën. Ashtu <laughs> <Sipse, laughs> që të mësojë të shpërndajë anglisht dhe uh, i drejtohet uh, ti the pak më përpara që është sa larg dhe afër unë mendoj që edhe shumë larg nuk është për anglin është mm. uh, janë vetëm uh, dy breza në momentin që është botuar libri ka qenë një brez le të themi e kuptoj dhe biles autoria e thotë që është është habi është çudit shikosh sa shumë gjëra mund të ndryshojnë brenda një brezi. Gjërat e cilat njerëzit sot i marrin si të mirëqëna, nuk ekzistonin deri para 20 apo 30 vjetëve. Por është edhe më afër akoma po në Shqipërinë. Mm -hmm. Ëh. Është vërtet. Tona për uh, të luftuar për të drejtat e grave aktualisht në Shqipëri. Ne jemi në një etapë sot që është ngjashme me Anglinë viteve 70. Do të thashë jo. Jo në aspekt. Jo, dhe dhe, taj, dhe, jo, jo. Por, por që në disa aspekte po. Në disa aspekte është e, e pandryshueshme, padalluhshme madje. Kështu që u ndalënderoj për punën që ti ke bër, për librin që ke sjell. Përfundimi është për shumë i mirë. Tani njerëzit mund ta dhe... gjejnë kudo. Kudo. Ka mbushurën unë që kërë... në Facebook, dhpunda... mund ta themi që ka adresën oh, e vet. Po, patjetër. facebook.com ë uh, atë shenjën kështu shenjën fraksion, fraksion, fjalëzonat e, e rritura. Po. Ja ta gjejmë bashkë. Ëm. Domethënë është një faqe që ke hapur. Sa po është hapur, mund të ketë nda dy javë. Vazjet e rritura. A jo, kusht. Vazjet e rritura nuk kanë sepse është mirë që të që të shërbeisi një forum ku lexuesit mund të shohin. Po kuptoj, domethënë mund të shërbeisi një klub libri aty mund të. Kjo është shumë e mirë që bëni me librat. M'pëlqen sinqerisht. Fa Okej. Okay, Falenderoj Ilir. Falenderoj. Uh, fa është dashur dua t'ju rekomandoj këtë libër, është një libër shumë mirë, dhe një i mirë, daj një lexim i këndshëm, realisht i këndshëm, por jo vetëm kaq, kam përsipërën që mbesim me diçka ëh uh, që mund të ndryshojë për mirë. Dhe jemi në një situatë ku na vlen. Këtë jenë bas pak, ta një të gjemë nga Ed Sheer në kyquet All of the Stars, zora është të edhe 33 minuta mm -hmm. Ju jenë me më kryvinë mëgjësit, në më barja dhe Klab FM në 174 I saw a shooting star in the view I sang a lullaby By the waters I knew If you were here, I'd sing to you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 Do we alright turns me I do love the lights will lead into the night with me I can hear your heart on the radio They're playing chasing cars and I thought it was Back to the time you were lying next to me I looked across and fell in love And so I took your hand back through life See the stars For we're Amsterdam Hear the song The heart is beating to So open your eyes the stars from america mm -hmm. faleminderit faleminderit që keni ardhur në Qubinem Mesishtash ju përshëndesim që të gjithëve dhe urojmë një ditë fantastike ora tani tetë e mm -hmm. 36 minuta le të dgjojmë edhe një herë misterios çfarë kanë thënë Olta për zërin misterious për sot është një zë i trashur nga Altini Mesishtash i përket një personazhi të jor blet distrakosha jo e pas Yo. sakt e ni çobani e sa pak Nora Malaj. Ë pa sakt. Nuk janë nuk janë këta fëzhënarësh miq dashur. Është një tjetër person. Mm -hmm, ja. ja. Por nuk është djal, kam përshtimin që nuk është djal, është vajz. Ëh, vajz fal. Ka vemëro Mirzalla. Ia, por nuk është Astromirzalla, është një vajz. Le ta dgjoj. Le ta dgjojmë. Është një terapi për mua, domethënë un ku të mbaj qetçohem sepse përqendrohesh vetëm aty dhe nuk rit mendosh. Mm -hmm. Stresi në ohin në punës, problemet njerëzit është Shplovja e madhe. Dhe duket se ka një dashuri veçan no? mm. po, të veçantë për gatimin këtu. Po po. Kjo do t'ju ndihmoj tumë. 069 207222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar dhe emrin për të qenë fitues. Po themi edhe diçka tjetër që t'ju japim ndihmë është femër ekrani. e ekranit. Apo. E the. Në shëndet. Gatuan drejt për drejtë. Domethën do të mendojmë të gjithë vajzat që zona një, një nga ato zonjat Lenka. Dikush më thot zonja Tefta. Zonja Tefta mund të ishte. Jo, e bëjmë për zonën, ndaj ismi është zonë Tefta, zakonisht më madhe, kishte por jo. Është shumë e rë, shumë e freskët, shumë e mirë. Albi. A nuk e dia që ndjeshë kështu, po gjithsesi. Nuk mund t'i themi zonjës Tefta që nuk jë re dhe freskët. Po pranoim pra, jo jo. Po na dhe stëmera në shtëpi. Shumë e rë, shumë e freskët dhe shumë e mirë se zonja Tefta. Bëjtës? A këpëton se si që për thua Gësë <laughs> si e për veten Mi t'is dikujtë dë zonjës teft <laughs> Nesë, oke okay. um, Mundet të bëjmë uh, Lajmën e tështë Një të tërë lajmë Atere, mish danshër Ka ndëndur një skandal mm. Seksual Në një një një një një prapë zvetarian po po pasi është kapur në një video mirë mm mirë -hmm. duke kryer një akt erotik me njërin prej futbollistëve uhuh mm -hmm. vajza i bënte këtë pa roli në ekipin e futbollit u përjashtua nga puna prej presidentit të, të Lunzemburgut kujdes Ne do të gjejm. Pra, dujim... pra pyetja është kjo. Pyetja është kjo. Vajza që kryente këtë rol. Çfarë roli kryen? Për ekipin u bë jashtua nga puna. Kush ishte kjo? Çfarë bënte aty? Pastruese? Çfarë ishte pra? Uh -huh. Ah, okay. Sa okay. mos çfarë bën vajza? Kjo vajzë, kjo vajzë është një vajzë, <laughs> është një vajzë 40 vjeçare. Quhet Carmen. Dhe kishte këtë detyr për ekipin e futbollit në Luxemburg. Të Zvicrës. Është kapur në video duke kryer një akt erotik, po them. Kaçbalo me, me njërin nga çunat, ja. po. Dhe është përjashtuar nga puna. Pythja është cilaja ishte detyra e saj para se ta ishin nga puna. 069 20 7222 dërgoni mesazhin tuaj. Çfarë bënda ajo atje? Çfarë detyre kishte? Çfarë detyrë kishte? 069 20 70222 069 20 70222 me dashurinë me kruinën e mëqjesit, Vallet e krave femër 104 Jack White Would you fight for my love, është titulli i kësaj ka një pyetje direkte 8 e 40 minuta. to Blindy and the Crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Mirë se vini në Radio Club në MJC. Miqtash, ju falënderojmë që të gjithëve na jurojmë një ditë fantastike. Unë dua tani që të jap emrin e një fituesi në lidhje me apo skeminë e fituesit për momentin. Po, po dua. Ha, atëre jepi. Kemi dy fitues. Në, në fizim ka një gjetur Arbana Osmanin E ka një gjetur Wow, wow. bravo Okej, atëhere Mishtashur, sish thot al tini Shumë e freskët, shumë e mirë se zoja të thefta Arbana Osmanin <laughs> Një terapit për mua Të me thonë, unë krugen, të baj që të sohem Sepse për që ndroj është vetëm aty Dhe nuk rritë me ndosh Sreset, lodhin e okay. punët, problemet Okej, mi në regullu kuptua, është Arbana Osman Kësë e ka gjetur Almira, fiton një lule të nga bota e Bravo. Ndërsa mm -hmm. për lajmin kanë thënë masazhatore. Masazhatore është vërtet? Ishte masazhatoria e ekipit ajo që u kap në një pozë erotike po th냐면 video. Ku don se ç'ishte me njërin nga. Çunat atë kanë një tjetër lajmin. Elvisi dhe fiton dy bileta për nasin e Plect. Faleminderit shumë Olta. Tani mësh dashur <hër> ne do të hedhin një tjetër. Unë e kam quajtur këtë loj. Prit prit se e di. Mm -hmm. Se është nga ato gjërat që mundën atë të dish, po mundën mos e dish, nëse i ndjek lajmet me vëmendje, duhet të dish atëherë. Në pyetja është kjo. Ishte surpriz, megjithatë u bë e ditur këtë javë. Mm -hmm. Se aktori Ryan Gosling, miq dashur, ka, jo? mm -hmm. ka bërë një fëmijë me këtë aktore 40 vjeçare. Për cila është aktoria? Po, cila është aktoria 40 vjeçare shumë e njohur dhe ajo. E cila ka bërë një fëmijë me aktorin Raim Gosling 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për të qenë fitues. 069 20 7222 069 20 7222 për të luajtur me lojrat tona këtu në kryenin e mëmjesit. Dhe gjithashtu ne kemi një sharant yoganti, gocat kanë menduar për një fjalë dhe duan që të na vënë neve në një sprovë e shikoj që ti ieri sikur mm. dialzisht <coughs> jo. Ja. Po dhe një shësra jote dizoni do e gjeni nuk. Ieri një student hidhet nga gremina drejt një umnere. Nga Maya, dhe djali që ditërisht nëndodhet e ti qonë në kërërimën e ti nërsa kjo për bje sa rraje ti e honë nësë ti O dreta? Nice, va. Mos e komunikon me tekstë shkollore të dashur. Në rregull. Le të më kapim një tjetër. Gosha, un ti nuk do të shkosh në shkollë. Shkos, po, shkum si me Galtinën. Jo, jo, jo, është më e gjerë. Ti nuk do të shkosh në shkollë, por kapesh njërin. Dhe <laughs> kapesh atë ka që shkuar në shkollë dhe dhe ka një dënim selektiv ndaj teje. Nën çokoladata 3 prej cilave janë me helm. Por ti dohesh me vllajën në shtëpi eri. Po, ja. mm. a do të sakrifikojë ti? A nuk është më do... mirë që të vdesë vllai? Vllai, sesa eri? E di të rrosh? Hë, iri. Okej, okay, nuk të pëlqen kjo. Okej, okay, nese e lëm këtam. Atëherë një ari do të të ta haj. <laughs> po të ta haj, ama. E marrë <laughs> ndyrë e kariu. Na fillojmë me Sharradion. Atëherë, kush ja ruan Berberin? <laughs> Sharradion! Loja që vendos bien kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme. <laughs> Më sigurojuni, dukëm në mëngjesit miqdashur tani sharadë me gocat. Gocat kanë menduar një fjalë, Olta dhe Jeri janë gocat. Unë na alltini duhet të gjejmë se cilat janë ato që kanë gocat. Goca, mos janë në mbathjet. <laughs> jo. <Ja>, është <laughs> ja. bilbili. Jo. Jo, jo. Sot kishim një lajm me një djalosh që për tu fshirë nga policia vendosi në mbathjet e tin kok. Do mm, jo, ruajtur ja, nga kamera, ja, prandaj ja. thashë mos kushet diu kishë mbetur mendi atje ve. Ja. E përdorën, është një veshje. Jo. Ja. Jo. Ja. Është sendiri. Jo jo, s'mund të them. S'mund të them s'mund. Në bucinë vetvete disa sende. Ah, është Aha. një automjet. A, jo, ja. jo. Është Por një. Por ka lidhje me automjetet. Ka lidhje me automjet, është automjet i madh që zakonisht përdoret për ngarkim, shkarkim. Jo. Jo jo. Për shumë njerëz është një automjet transporti. Hmm? Jo. Të do fillon me ajeri. Jo. Ban njerëz jo. brenda. Ka katër rrota, jo. ka katër rrota? Jo jo jo. jo ka ka hetën me binar ja. lëviz me binar po jo ja, jo ja. ja. nuk është treni ja. po thoni po pra nuk është treni u thashë jo ja, jo ja, nuk është treni po, nuk është treni fluturon fluturon po nuk është treni jo fëmijë po, me çlijit e ka me transportin se i tham gjithë atë po logjika është në rregull por nuk, ështreni. nuk, ështreni. nuk ështreni. është treni nuk është treni nuk është diçka që nuk etcën. ka të bëjë me makinën A, në në mënyrën oh, e drejtë është, është një tram i imagjinar jo ja. tram i Tiranës ojeri ecën apo jo nuk është por jo nuk ka lidhje në mënyrë direkte me makinën pra nuk do të thotë se është një gjë që lëviz Inxhinieri ja, ja, 30. Kjo ka lidhje ndryshe me këto. Ndryshe me këto. Është inxhinieri që ta projektuar. <gjit> si logjik është drejt, ja, ja. por nuk është ai. Tashi është send, është një send, po? Është një send, është një send që vërmban vete brenda vetes disa sende. Ojeri. Nuk e di çfarë. Po bëratuam me K, së më me. Jo, më fillon me P. Jo. Parkingu. Jo, parkimologjikën e ke të drejtë. Por nuk është parkingu. Është është ku ecin makinat. Vetë zëni ku ecin makinat. Jo. Jo jo. Fillon me r. Rruga. Jo. Është një rrugë gjërl që fillon me b. Fillon me a, deri autostrada. Nuk duhet të djetha, po jam ofruar. Por gjatë autostradës mund të hasësh të tjerë. Po. Mos fillon me u. Vetëm autostrada s'mund të shëfllon me x. Ç'është x-ja? Xhepa te autostradë. Jo jo jo jo. M m. Jo, mos mund. Bikajimet. Jo. Nën yeah. kalimet. Jo, jo, jo. U uh, u uh, u, uh, ndonëse jeta u, u, u, nga jashtë me drejtimin e qytetit ka lidhje. Po, kemi edhe këtu. Kemi dha. Teraogneri. Jo, çfarë soje? Ah, po asim afar, çfarë? Këto Teraogneri, kjo pjesa mbrapa ku lezi makinën tie. Fillon ja. me k. Jo, çfarë soje? Fillon me t, ieri është trau. Jo. Filon me fë <laughs> jo, ja. Si nuk është këtë po mundi atë ja i kjo Gjetë me gjetë, filon me lë Me lë filon Nësakon <laughs> ish përdojrë për të mbajtër makinën Sa më të pasër Bravo Atini, bravo Tani <laughs> <laughs> shpejt ka logatën nga tjetën <laughs> <laughs> Vësje shpa në tjetën 0, 6, 7, ah, 9, 20, 7, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, Poye me nështi përri. Ok, nështi përri fërën me lënë vërënë, në vërënë, në barënë me... Oh! Aaaaaaa! <laughs> ministru pjesënte e tre të klubit të mëmëjesit për këtë të enjte të datës 18 shtator, ora shino 9:06 minuta ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të, të mbarë, kudo që ndodheni. Po mirë, shumë mirë. Taksa. <laughs> Faleminderit e tjerë. Fillojmë fillojmë orden e tretë tashim. Po mos më ngjeti, mm. më merr e lehtë, më merr shtruar. Mere më ngadal, sisha <laughs> ka nga ngëritje. Tu qu ul te kompjuterim. Unula. Jo, unse më nisë të lefrishur të gjitha gjërat. Oh, aquzera. Mos të ushom më. Kush u juret te kompjuteri im? Sa sheh i kam tho kur kur vijn këto këshu, ai ke persysh jan këto tipas këshu. Kush u juret te kompjuteri im? A më kush ul? Sigur e ke kompjuterin këshuti me me emër, por si e ke ditë? Po po si ai është kompjuter i punës ashtu. Kush do ulet aty? Po. Jan gjelën rreth aty. Al, alo. Mund të deri kemi thënë se nuk ulet njeriu mbi kompjuter, vazdon ulet mbi <laughs> kompjuter. Është kompjuteri im. Është mësuar shumë ato stolat e vjetër dhe merr këto Njësi që ndrore Njësi a që ndrore, truri, kula, i thonë sa tjerë A edhe ullet aty Ullet aty të punon në kompjuter Êshtë edhe ngrot aty Gjithës e si, më për jabë të avituës njërës Ka dhe ventilator Më të ndesës atë në njërës Mo shumë që eve ka, kër kalon mbi 6 vjetë kompjuterës E në që punon që ikë shumë Asa ka 3 vjetë Asa ka 3 vjetë Asa ka 3 vjetë Oke, okay, në mirë. fakt 5 vjet u b, kështu që po pres deri në vitin jep, e 6-të. Jo keq. Një merr në atë rrugës. Një merr drejt la madrishes. Vazdojmë tani programin me gjëra të tjera. Mish dashuri, përshëndesim nga klubi mëjesit në vallet e klavë femrë 104, edhe nga ekrani klub TV. Kjo historinë që do t'ju tregoj tani është është interesante dhe, qutishme, por, një dhe e çuditshme, por në një formë edhe frymëzuese, e pakë trisht. Është një burrë që quhet Matthew Gibson, i cili um baz 15 vjetësh. Ëh. Mm -hmm. Është ky ka bër një vrasje. Oh. Para 15 vjetësh në Arizona, të shtetit bashkuar të Amerikës, ky zotëri Matthew Gibson ka vrarë një grua. E ka vrarë atë gruan me një elektrik dore. E ka goditur në kok, oh, quajë Barbara oh. Leon Brown. Po. Oh. Pastaj e ka hedhur Në Ça Shkurre Çaferra. Oo, oh, do, do. Dhe është dukush atje. Ky vend jetonte në Karolinën Everiut, në e Veriut, kurse ngjarjaën ai kishte ndodhur siç e thash në Arizona. Ëh. Mm -hmm. to, to e njeh vede... tek të gruan apo jo? Ja? Me sa duket, nuk nuk ka pasur një lloj njëoje me të. Ka pasur një sheh dhe një debat. Mm -hmm. Ajo ka qenë grua e martuar dhe me ç'po thuhet, ky nuk ka pasur një lidhje romantike me të. Mm -hmm. Mm -hmm. Ka pasur një të konfrontim. Të? Jo, nuk e di se ah, për çfarë jo. ka qenë puna. Nuk nuk e zgjbor Richard ky detaj. Por nuk ka qenë se kjo për shkakun po ikte me këto akuzat disa çfarë nga mm, kjo histori mm. romanca apo diun se çfarë. Ëh, uh, afër. Jo. Ëh, uh, e ka goditur, e ka vrar dhe pasaj e zhdukur. Askush nuk e ka ditur se ky ka qenë i përfshirë në këtë ngjarje. Policia nuk e kishte emrin e këtij fare. Ky jetonte mbi 3000 km larg. Ëh. Mm -hmm. Nuk të shkonte mendja absolutisht aty. Asnjë lidhje, asnjë gjë. Ky nuk rezulton dhe asnjë kundë. Ky kishte kryer krimin perfekt. Ëh. Mm -hmm. Domethënë, e vret një njeri Dhe jeton jetën tënde i qetë Si kur s'ke bërë asë gjë Nuk të sheson policia Ma t'je vjen të mbronë në shtpi Ta kësa pagua si regullë Qytetari i respektuar Nuk bjene në të suj pa. për këti dhe që ka Dhe jesusi E ka shesuar Matthew Gibsonin Po, po um... Tani para 5-10 vjetës Ka ndodhër kjo në gjarja Dhe dhe tani nuk dhe i masë gjë për të Dhe dhe tani kjo ta. jeton të 3.000 km largë vendit në gjarjes I pa dyshuar nga skush mm. I pa kërsenuar nga skush Por siç thash, kishte takuar Jezusin, I, ishte për besimtar. Dhe ka shkruar edhe një letër pastaj me Vera ndërngjegje. Ka marr, po, on ka marr, kishte vite që vrisnte ndërngjegja. Thoshte, jam duke e mbajtur këto, e kam mbajtur këto në shpirtin tim për shumë kohë dhe më ka peshuar shumë. Qësh i që ka marrë një ditë makinën, dhe është nisur nga qyteti Villa në Karolinën e Veriut, ka ngar 3000 kilometra deri në Bullhead City në Arizona ku ka ndodhur ngjarja. Mm -hmm. Aty ka shkuar tek policia ka dorëzuar edhe dëshminë vet, të shkruar edhe të, shkrua të firmosur, ku tregon se si ka bërë gjithçka, ka treguar detajet e ngjarjes që e vendosin atë në vendin e ngjarjes, ai dinte ku ishte trupi. Të gjithë. Të gjithë anjëra edhe është dënuar me gjykata në Arizona me 10 vjet heqë lirie. Mm -hmm. Për uh, krimin e vrasjes uh, Barbara Brown. Tani sa pak të paktën do pak të jem vetëm me Jezusin. Tani do të jem vetëm me Jezusin. Por, uh, sigon, që është një gjë që, që kanë thënë, kanë ndodhur ti e mban mend. Ato delëshin. Shiftari që kishte bërë një vrasje në Greqi. Edhe ai takoi Jezusin këtu në Krucë dhe vati vati pasën në, pa, në Greqi sërish. U dënuan vji për vrasjen, sa ai nuk nuk ishte kapur, nuk dyshoi për atë vrasje, që ai ja kishte hedhur domethënë. Si thuaç, por nuk e di. Po këtu i... Jezusi pse do t'i fusim në burg? Jezusi i fut njerëzit në burg për ti. <laughs> po do ti që ata sigurisht ndjehen më mirë? Ai thoshte jam shumë, jam jam jo, thoshte më në fund, më në fund domethënë e hoqa nga E hojësh akë bar mm. bar të barr në në shpirtin. E hojësh akë të barr në shpirtin. Po ka fiton një formë lirie, domthon se realisht imagjinoa që e vrar një grua, që vrar ndoshta nënën e dikujt, gruan e dikujt, ata s'din kush e ka vrar. Jan 15 vjet nuk din ç'i kanë ndodhur asaj, mm. kush ishte, pse, e çëshe çfarë. Edhe kam përshtypjen unë që ajo është ja installed që të rëndon mi shpirt është për të marr seriozisht, nuk mund që të jeta as një një të që... e kollaj. Ti marrën shtetën një njeriu edhe thua që edhe në formën se si ja kam marr ai Allë nuk e bën. Qëse ti flet këtu nga pozicioni i njeriu që s'ka vraru njeriu, po. Sikur ti ishe ti vrasës. Mos e bëj provaltin. Ndoshta do të nice, do nice keq. E ajo ka një grua. Ji ka për mua. Do jo vetëm, nëysa. Nëysa, nëysa. Gjithmonë kenë dëshirë, kjo është problema të mia, është shumë e trishtta, bëm shumë të trishtta situatën. Edi, edi. Ati spon <tronic> <man, to tronic> okay, të spondim fare me këtë bazën. Sa e kogën. Fudi këng tjetër. Okej, dëgjojmë, dëgjojmë këtë miq dashur. Ës Grizzly Bear tani nga Angus bashkë me Julia Stone. Kjo do ta bëjë situatën shumë shumë. Ka po shivën një uh, gazmore mund të themi, më të thonë. Se ka të katë ritmin e vet, ka të këng tjetër. Okej. Okay. Mirë, ja ku vjen. Ndryshon atmosfera në klubin e mëjesit. Yes. Pretty when you brush your hair Yeah, I like it when you smile Won't you stay with me just for a little while It's time to wake up and have a laugh. Wake up and have a with laugh with Wendy and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Ora janë 09:19 minuta. Ju vazhdoni të jeni yes. në shoqërinë e klubit të mëngjesit në klabe fam 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Dua t'ju kujtoj që vazhdon promocioni milioner për një vit deri në datën 28 shtator. Ju mund të mblidhni të gjitha parashikimet tuaja dhe njëri prej yush do të jetë fatlumi që do të fitoj çmimin për 1000 leon lekë vjetra në muaj për 12 muaj të ardhur. 1 milion lekë në muaj për 12 muaj, o okay. keq është fantastike. Menjëherë për një vit. Faleminderit yeri. Asnjë gjë blet. Atëherë jeni gati goca? Ne jemi gati. Atëherë, është bërë pa, vetëm që Olda kishte bërë një kërkesë para se të hynim, Ata, që thjetë një numër fitues. Kështu që jepi Olda. Ja këto që kam. Atëherë yes. për këngën e ditës është Amarela 4691. Çfarë është Amarela? Kënga ditu. Kënga ditu. E ka gjetur e para Fëton vëratën nga nesë kafe Ndërko jetë mirë i ka gjetur shë a radion tonë që ishte lavash Lavash zho fiton... Po në vlorë thujet lavash <laughs> Fëton dy bileta për në Cineplex Ndërko për lajmen tëndë është dhurata ka thën Eva Mendes. Eva Mendes është nga Art Center Tirana. Eva Ana. Mendes miqdashur është vajza, ëh mm -hmm, ëh. Mm -hmm. Vajza Fatume. Vajza Fatume është bërë nën uh, e fëmijës Ryan Gosling. Uh, Ryan, uh, Gosling. Yes. Mirë. Uh, mundet që të bëjmë një tjetër nga lajmet? Doja miqdashur që të bënim një tjetër nga lajmet. Dakt, kështu e bëjmë. A dëgjon? Si që dini sot është ejnte Dhe si që dini të ejnteve ka seancë në parlamentin e Shqipëris Sot në seancë në parlament pritet që të ndovë shkarkimi i këtyre dy personajet Pra cilët janë këta dy personajet E qëaj personajet, mundi qëaj këtë mund të një Personajet, është ok Zyrtar, apo këtë mund të shfar O duaj që të ambajmë që ka sot një që të një shur, sot në kuvendin e Shqipëris, janë se ansës të sot me, dite e jende, pritë të ndodhë shkarkimi i këtyre dy personasheve. <gjë> 06-19-27-22-22 dërgonë mesajt uaja. 19-21 minuta në klubin e mqesit, ne qënë atë kemi gati Sharradion. Gati ojta. Gjeni gjocën se cilas gjeneron mua gjenive juve nëse doni të merrni një pjesë në lojë 069207022 isha kanë do të dëgthuar se unë jam marrë vetëm Altinin për një fjalë dhe duam që këtë fjalë t'ua mbajmë gjocave peng që ti lodhim juve mund t'i ndihmoni në 069207022 i parë që do të vi më i dashur me përgjigjen e saktë do të bëhet fituesi i lojës, kështu që jepini gjocën. Ësht send? Jo. Ja. Është një gjë e ha. No no. Diskajt. No no. No no no. no, no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 A ke prekë? A ke prekë? E numër. Nuk është garm. A ke prekë? Nuk është numër. Nuk është numër. Është një gjë që kanë gjërat e çaja. Mund ta prekësh, mund të të mbaj më derë. Mund të dëgjova, ota. Mund të hipësh. Nuk e kanë. Ojë, mund të hipësh, mund të hipësh. Hipi hipi hipi hipi. Mund ta le të të shtri. Hipi, hipi hipi oh. yay hipi hipi hipi. E, e përdorim në plazh. Yay hipi hipi hipi. Përdorim në plazh. E përdorim në plazh. E përdorim në plazh. Yay. Po. Ai god. E përdorim mbi ujë dhe është go martar. Jo. Jo, jo nuk zgjordon. Jo, jo, është i madh.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 Nuk është me transportin. A nuk lëviz? Nuk lëviz nga vendi. <laughs> është nuk lëviz nga vendi. Se sh. Harrova. Sh. Jo, zon me sh. Shka. Nuk fillon me sh. Peshaka. Nuk ve çaka. Nuk fillon me sh. Ësht diçka që nuk lëviz, por ti mund të rish si lëviz. për saj? Lëviz. Yes. Por si për mund të rish? Nuk do nuk fillon me sh. Mund të rish. Jo. Jo. Jo, por jo. ka shë brenda. <laughs> ka shë brenda, mirë ngjesh. <laughs> ka një sh prapë, do ta në fjalë. Ki fillon me shojë jaj në ujë apo jashtë ujë? Në ujë. Është. Është në ujë, nuk lëviz, është në ujë. Është në ujë. Në një shkëndhë në ujë. Ja, mos vesaka. Ja mos vesaka. Është në bronditë e ujit apo rënë në sipërfaqet e ujit? Në sipërfaqe. Edhe në tri mund të hipësh dhe të hidhësh. Oh, po. Po mund të hipësh dhe të hidhësh. Mos e mendoja. Mos, okay, kujdes. Kujdes. Këshivën ku shkohet? Me anie. I i i. I je. I. I. Yeah. I, I yeah. <tës> <tës> Miro, okay. Që ndodheninga Saint Hotel. Kjo është my type, është një vend ku shkohet me dashur për plazh. Flon <gjali> me i ka një show brenda. U munduam, u munduam të shkoj dhe mos t'ju shoh me sy. Kemi pasuar dy nënjesit. 9:25 minuta në këtë çast ju përshëndesim. Kjene jamdur në klubin e mqesit Ne do jemi këtu dhe në jetë jetëve. Oh, okay, bijon, <laughs> bijon i i shverak, të jetëve Oke, të ashtë i të gjoni baka Urimë, <laughs> urimë e zemër <laughs> Urimë e zemër <laughs> <Urime zemr. laughs> Hajde, bravo, bravo Bravo, bravo zemër Urimë hey, e gjithesha radion E dua, e dua, e që ta keni atë Tani, jepi pak e mëra dhe fituëzve uh, Ollë të atë unë klubin e mqesit Atëherë Simon i ka gjetur Sharadin i shull. Simon Fittu bravo. Fitoret nga oh. Neskafe 5 3 4 i mbaron numri. Mhm. Mm ndërkohë kan than Ardian Fullani. Ardian Fullani, po kush tjetër thash? Sh... Do të shkarkohet Fullani dhe Golem i Kafës. Golem, po bravo, bravo. bravo. Fullani dhe Golem, ose gubernatori dhe krye inspektori. Ne kemi fituar 2 bileta për Nosin e Plex. Bravo i qoftë Arseni, shumë mirë. Faleminderit. Ë uh, do të bëjmë një tjetër pyetje nga Laim me tani miq dashur dhe pastaj do të vazhdojmë me një Laim tjetër që vjen nga Tajlanda e mrekullueshme. Laim i ri. Oh yes. Oh, dhe visinjën Tajlandan. Atëherë, miq dashur, ministri i këtij vendi, që është Pyendja, ky vend për çështjet strategjike dhe të sigurisë ka deklaruar se vendi i ti tij është mjaft i shqetësuar nga pështidimet dhe këngulli se duhet arritur patjetër një marrëveshje bëhet fjal për planin bërthamor të Iranit. Ëh. Mm -hmm. Ky është plani që shkakton shqetësim në këtë vend që ankohet përmes ministrit vetë të çështjeve strategjike dhe sigurisë 069207222 dërgon mesazhet tuaja pa haruar dha emrin për të qenë fitues në pranë këto bisedimeve ndërkombëtare për planin bërthamor ndaj Iranit mm -hmm. ky vend shpreh sqhetcime kush është vendi që shpreh sqhetcime për planin bërthamor të Iranit kujdes kujdes 069207222 le të shikojmë se sa ja ine vëmonsum nga lajmet, nga bota dhe nga vendi. Po ndërkohë kjo ishte uh, këtu uh, është një histori me të vërtetë trisht në thën drejtën edhe ëm këndoçi kanë vrar në Tajland një çift britanik. Oo. Oh. Po. Një gozhdënçun që po ti shikosh un kam sa foto këtu për shembull je. Ëm një vajzë simpatike, mm, Elizabeth, angrezë. King e duket. King e kishum, edhe një djalë gjithashtu mendoj un një djalë simpatik tan mm -hmm. interesant. Djalimi mirë, pastë. Të dy këta i kanë vrarë. Oh, të, të dy i kanë, kanë vrarë, vrar. nuk dihen se kush i ka vrarë, janë akoma në nën në hetim, por këta kanë qenë në një ishull parajs atje në Tajland dhe janë gjetur vajza me dëmtime në kokë, e e vrarë në kokë, ndërsa oh. djali është gjetur gjithashtu i goditur në kokë, por ka vdekur nga mbytja në oqean. Dhe kanë qenë në një ishull atje, ishulli i Koh Tao, kështu që I shuaj Koh Tao në Tajland, ku uh, anglezët kanë shumë qej, britanikët kanë shumë qej, shkojnë për uh, të bërë pushimet. Mm -hmm. 800.000 britanikë shkojnë çdo vit në Koh Tao, oh. edhe në, mfanë, në Tajland në përgjithësi, edhe i shutat janë shumë, po ju e dini se si është. Tani ka dal kryeministri tajlandez dhe ka bërë sa deklarata, cilat nuk është ai kanë qetësuar shumë britanikët. Ai ka thënë diçka të, të tipit: Ka një perceptim gabuar, sikur vendi ynë është parajsë ambetok, mm -hmm. ku njerëzit vinë bin dhe bëjnë çejf dhe aftësi mundu ndonjëherë thot. Por gjërat nuk mund të jenë gjithmonë kështu. Ai ka thënë që sjellja e disa prej viktimave lë për dëshiruar pse thot ai. Sepse vajzat këtu mm -hmm. vijnë thot veshin bikini dhe dalin rrugëve. Mm -hmm. Po tani thot ai, si mund të presësh të jesh i sigurt kur del me bikini mm -hmm. dhe je e bukur rrugëve. Ka shtuar edhe e bukur, mm -hmm. sepse po ti je e shtuatur thot ai. Nuk dhe në bikini nuk ka problem, një. s'ka zje vërte Po për t'ishe bukur në Thailand, me bikini A dy shka që A ty pasaj njer. nuk të den njeri për zot më E më këton? Sepse bukuria jo të mund të këthet në Vrëstarë Që që Trya ndodhën për këta ty turistët E dhe kjo i ka revëltua në qikë anglezët Ka thëmë për që shke pun t'ashe, po t'ishe bukur mosajt në Thailand Po t'i ke dhe. fundit, asni nuk e bërënon nëse është i shumtuar apo jo? Po nëse ti del me bikinin në Talandi deri dhe nuk të vrasin, i bie që ti je shëmtuar, sipas kryeministit. <gri> po i keta provojnë. Pakar shumë atje. Ajë është ideja. Okay, kjo që nga një formë mirë e gjerë. Unë, unë domethënë, është një rast provë. Domethënë, no. unë disa, unë disa njerëz tani që kanë qenë në Talandë dhe janë kthyer djallë, atij ne vjen shumë zor nga pamjet e tyre. Si e dhe ti të lanë gjallë, së që ke gjallë Këtë e më së pak më përmën e mqesit të është të një Kua më ishtë asho për të gjua Shimu Nga, nga Ale Fahbe Gaham Kendi Gaham Kendi? Më në se përre oh, Gaham Kendi o, Le poin së dhe Gaham Kendi Shimu Shimu 9.30, 16 minuta, vëzdo në tjeni me klubin e mëgjesit në Kleb FM 100.4 dhe në ekranin e Kleb Të Vëz duhet të të regoj një story vërtet interesante ku është përfshirë një dialosh nga Anglia 20 vjetë që ka emrin Charlie Fisher dhe Charlie nuk e ka guptuar që nuk më të mbash tre kunguji në një sjetu dhe shë e pa mundur dhe në dy e dhe mund të e dalis po tre është e pa mundur Se çfarë ka ndodhur djaloshit është se kishte tre të dashura njëkohësisht, oh, por të, të treja nuk e dinin se ky djaloshi ishte i lidhur me dikën tjetër, pra nuk ishin të, të, të njëra një tjetrës. Uh -huh. Ideja është nga intensiteti që i mban njëri. Së mund të mbash, po ky është duke i duket. Po ti e sh, ai që zoti. I trajtonte një lloj, kupton? <laughs> <need> <laughs> Vajzat të dashura të këti Ishte një vajz me emrin Beki, 17 vjecë oh. Lizi, 19 vjecë Një tre që një. nuk e dashur të bëhet Nuk të këtë rritëm, 17, 19, 20 njështë, njështë Një satë, një satë, një satë Dëkor, qëfar kam dozhur dhe si është buluar Istoria e Charlie është e Charlie ka hikur me pushime, me familjen e ti Dhe rastësisht Kishte humbur telefonin Në thonjë za humbur, sepse hmm. e kishte haruar Në shtëpin e Beki Në momentin që Charlie ka hibur në avion Dhe është Një anëfë pushime me familjen Beki ka bërë kontrol të jimë të si shumë të telefonit të ti Dhe aty ka zbuluar që egziston të një dashur tjetër me emri Lizi Ka parë të gjithë uh, fotografi të Lizi oh, Numërë në kontaktit dhe ka marë në telefon Dhe janë takuar të dyja dhe kanë qarë halin bashkë mm -hmm. <laughs> Nërko Lizi Jo, në tëllim kam të tënë Po ti ashtu, po pa. kam, kam parër anë të mira Shqështua, shqështua... A, me mira të miratë Lizzi të rëdhuan që krizit e që gënë? <laughs> no. E nëjse, të me thënu usë vulluan të trepati Usë vulluan këto të dyja, më pas Lizzi dinde që eksiston të edhe një e tret Lizzi, e dinde që kështu një, për si e tithë, shënë unë t'ja për një tithër Shqo? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> E ka zbuluar dhe të treta wow. janë takuar këtu të, të treja, treja bashkë dhe kanë menduar se si të hakmerren. Dhe çka kanë bër? Dhe duke ditur se të treja e dinin se kur do të kthehej djaloshi, e kanë pritur të treja në aeroport dhe e kanë bër një skandal të vërtetë dhe më pas janë larguar. E kanë shqyr. <laughs> e keni atë klipin nga aeroporti me të cilin thjesht është një film, megjithëse që fillon me atë klipin që është übertaulin. Të kam Nuk udoi pak filmi Ma, filmin dia dhërumën. Uh, jo, uh, jo. A ka shumë? Dio jo, grafishtemente pop fiction për shumë gjë. Ah, ka pa. një fillim ashtu tamam si si lizi me beking kur e takon atë në aeroport. Mm. Gjithsesi, miq dashur, ne kemi një lojë këtu në klubin e mëjetësit, e cila lojë lojë çdo ditë është sa neojm kolegun apo kolegen. Është lojë shumë e bukur, mm. dhe unë sot kam tre pyetje shumë interesante. Ç'ke ulta? Shumë interesante. Që nga unjeri. Le ta bëjm, le ta bëjm lojën. Është për lojë të merrit. <laughs> Atëherë, do ta bëjmë short, Arë, me, me short apo doni hajmë me short. Me modë letra. Ju si ka vajt puna? Pra, njëra nga letrat ka rim, po? Po, më kam marrë malin e një faltin në policesi. Oh, Okej, okay. të raft vrimat. Më pështoj histori <laughs> në radhë? Të bëj vrimën e Maltin. Po da, po da dĩjësh jashtë kontekstit, për shembull, rri vetëm ndonë dĩjësh dikaj duke pirë kafe në gjukunë, ndĩjësh <laughs> se kjo i thotë shoqes së t'raf vrimat. Po pra. Këtë qëri me zdo në shajta, këtë në shajta Zdo në dhe të thosht të me kësa E të shoshe që ja këtheu Tërën ty i shala, të këtheft urimi Falim derit, blendi Grazi Unë po e hap nërko, po mërë pa frikmi Ollëta se fërët është Ollëta të gëzosh Ollëta të gëzosh Ollëta të gëzosh Ollëta të gëzosh Oltanim këysten rrimë. A mund ti ndajmë edhe një herë se kjo ishte lojë me hile? ZuriMa... <dragon> Rendi <cille> output... <cruise> e zgjodhi. Nga 5 di thëshëm dhe bëhemi Oltan. Të zuri mallkimi i Altinit. Të falënderim ndivlima. Altin të thjesht nesër Altin se sot të provojmë. Gadhim, la kusht për Altinin. Hop. Oltan mund të largohesh. La kusht për Jerin. Faleminderit. Okej, okay, Oltan do të vendos muzikë më të dashur dhe ne do të bëjmë 3 hyjtje. Për Olta, në fillim fare, këtyre fytyrave do të përgjigjeni ju në 069 20 70 222, 22 069 20 70 222 22 numrin. Tre fytyta janë më në bukra. Janë interesante, le të shikojmë më çka Olta s'na dijon. Më Olta? Olta. Mënos muzikë. Vendos muzikë. Nos vem jila. Vendos muzikë ti. Jo kam muzikë. Pra, si. telefonon. Po, oh. oh, bondo. Se kisha provuar në fakt po. Po pse si ashtu? Se, se ka rifon. Isha, çapo i pun telefonit po. Tha updates a ah, ç WhatsApp updates, I'm not some <rire> fundamental updates at the door. Dijom? Po nuk e kisha më qejf, prandaj nuk e rregullova. Atëre, atëre, do të vëmë do të vëmë muzikë na kjo. Lore, Lore se nuk e dua. Ë xheta? Nuk e xheta po nuk e. Ë do t'jeta. Do të xhehta. Nuk e pëlqej. Do të xhesh thën. Do t'jeta. E sill e sill, hajde. Nuk okay, e kisha me qefë si gjë dugët po. Ne, nësë, ok Da një ojtë apë t'i gjonë muzikë Me i muzik shdashur, ne jemi të lirë Jemi patë oh, A si no, kurë liruam, a yeah. Wow, të wow. shfarë ndryshimi ka një slëmë A si në shlirëzitur <laughs> A si në që i kë ojtë daga emisioni Qarë po thoni? Tjederishe, komplet Ups, shht Ordro Atere Atere <laughs> E parë për dhe Barbaroltën në skio. Kujdes, miqë, ju mund të përgjigjeni në 069207222. Ai që ka tre përgjigje identike me të oltës do të fitojë. Ëm, um, yeri kujdes. Tam. Altin kujdes. Kujdes, po. T'i jesh Olta. Mm. Gjithmonë me vonesë, gjithmonë me vonesë. Kudo që të shkosh, shkosh me vonesë, mm. me sa vonesë. Me vonesë. Me shumë vonesë. Madje me vonesë a është të blesh në sy? Po. Me vonesë në shkollë, me vonesë në punë, me vonesë në bledhje. Me vonesë ti bindje me vonesë. Vones të... Po, në zgjoj. Të ke vajzë. Ah, po. Gjithmonë pa përgatitur e paprgatitur e paprgatitur ço do thotë nëse nëse i kanë punë vjen dru dru <laughs> ke pirë një natë më parë nëse shkon në shkollë vjen shkon pampësuar. pa mësuar nëse shkon në një pritje shkon e paveshur siç duhet ose gjithmonë në gjithmon gjithmon bon skandaloz ose në gjithmonë e paprgatitur ose gjithmonë bon ose gjithmonë e paprgatitur le të zgjidhë njërin havi uh, uh, uh, kokën <laughs> vet më vet më një desh ve fëdiet po nesër taksirat kini <laughs> juve do të imagjinoni atë sepse ka kan po Mos mendoni për veten tuaj u, ç'keni ju? Atëre. Pyetja e dytë, ëh, është kjo. Olta. Do të zgjidhje që një ditë të takonte në rrugë një panjor e të, të ofronte një çantë me 30 vjet jetë. Cilat Cilis? 30 vjet do ti shtoheshin jetës së ndërtesë? Mm. Po themi Olta ka 80. Sa? So? Edhe 30. Plus 30, 30 vjet, 100 Olta në 110 vjet. E kupton? Ai ka dy çanta. Çanta tjetër ka 300 milion lekë. Të vjetra ose 300 milion lekë të reja ato që janë vjedhur nga banka tani cilin do zgjidhë Holta çantën me 30 vjet jetë shtens apo çantën me 300 milion lekë dakt okay mm -hmm. dakt pa ego dhe kjo mirë abe e fundi fare një dilemë më e fortë besoj Holta me mm vëzhgje -hmm. që kishe hmm. të kishe h të të zinin her pas here në momentet më të paprshtatshme Sa kruajtje papër krua të papërmbajshme. Ojojoj. Kruajtje altin. Jepësh kur ta ha ndonjëherë, që ta ha. Nuk ke turp nganjëherë po. Pastaj e zi djeshin vën këtu edhe. Do të do të kruash. Nganjëherë se si jeta, gjonsen, apo këtu kumagjën se këtu kruash rufë. Në joks. Shumë sikletshme. Po, një kruajtje e papërmbajshme që do <laughs> s'do do kruash, e kuptoj, do kruash. Nuk e përballon do. Do fërkohë, po dhe një muri që kundi. A po? Që të të mbajnë erë këmbët. Oh. Gjithmonë. Ai shumë sa që njërë, <laughs> Edhe kur ke veshur kputuc ndonjëherë të oh, dali no, jashtë të ndihet no, <laughs> domosdoshmë fillosh bezisht njerëz me erë këmbësh. Apo kruajtje. Oh, Ata oh, shpifura. Oh, oh, oh. Kruajtje të <laughs> papërmbajtshme apo erë këmbësh. Kujdes. Por kruajtje mund. Prandaj kjo është punë di kur nuk është punë për të gjithë, është një punë e vështirë. Duhet përballohesh <laughs> edhe me shpifsira. Tan bash vetëm. Ah, okay. A vera. Kruajtje të papërmbajtshme apo erë këmbësh. <laughs> Su nduese Kujtes, këto e në tërpjotit për orden Oke, okay, ne do të shkojmë të këpublicitetit Da një në në krybin e mqesit Mi shdashur kur të këthehemi Do të kemi dhe përgjigjet e saldo Balafashomi me të Ju mund nashkrua një përgjigjet tuaj Në 0619 207 222 0619 207 222 Oh, mirë se keni ardhur në mm. klubin e mëqyesit miqdashur. Ju përshëndesim. Na na na na na na na na. Olta. Si gjithmonë. Është momenti yt, Olta. Është momenti yt. Pyet e parë për ty, Olta. Po. Kujdes. Se dipsendjem si pa. jam kështu. Nuk si si si e di, sinqerisht. Do të përgjigjemi ne. Edi mos çakom, mos çakom. Atëherë pyetja e parë për ty është kjo. Po. Do të zgjidhësh ti është gjithmonë me vones. Mhm. Kudo që të shkojë, të shkojë me vonesë. Të përproshë nga pak, sigurisht. Po sigurisht, taki pun, të takim në punë, në shkollë, në takime të, taki të rëndësishme. Ah, po. Kudo që të shkojë, të shkojë e paprgatitur. Do thot, në punë e pirë nga një natë më parë, në shkollë pa mësuar, në një pritje me fustanin e gabuar, këpucët e kçia, e pakrehur. Kudo në çfarë? Gjithmonë e paprgatitur apo gjithmonë vonë? E pirë, e sikletosur, kuptoj. Mirë të parën thonë. Aherë, gjithmonë vonë, gjithmonë vonë. Olga zgjedh gjithmonë vonë. Shonë më të gëtë njeri, bravo, jeri, bravo, jeri, bravo Njeri në të një kolik Bravo, bravo Njëtë më të kolegë më njini Në regu, mirë Pojit, Olta, të përgjët, jeshtë Olta, mos të nëzita Ta konë, Olta, një personajh misterios në sheshimën Tereza Të rekonstruktuar, në atër Ja në desur të ato dritat bluk, shu që është Lamburita tje Si alasoj gjë Ka një qantë në Dorne Majtë Në këtë qantë janë jetë. Jetë. Çaj okay. mund të jap ty, cilat 30 vjet do të shtohen viteve që Zoti të ka dhënë, edhe pa. bësh, po them 110, 115, 130 shkojë. Po. 130 vjet. Po. 100 vjet dhe llan, do të bëni sa ashtu. Po zgjidh. Ashtu. Kështu që 30 vjet apo në çantën tjetër, mm -hmm. në dorën tjetër ka një çantë tjetër, ka 300 milion lekë. 300 milion lekë tani apo 30 vjet? Jetë qi then gjegësarja e se çdo pashë ato 30 mandi. vjet do vesh vërdall nga banya, nguxin, nga banja në kuzhinë nga banja në kuzhinë. E u thon se sa do lodhesh nybi dhe me sa do thon njerëzit vdish kjo. Tash mendi. Do t'urojm vdekjen çdo ditëm. Ose pa. mund të kishe mund të kishe lënë shumë njerëz mbrapa dhe do kishe lënë një super biznes apo diun se çfarë mund kishe bërma, milionet, M -m. të kishe mm. bërë me ato 300 milionë ti. Dua 300 milion lek. Po tani. 300 milion lek tani. Tani. Okej, rregull. 300 milion lek tani. Deriher ka thën. Lekut u sta. <laughs> <laughs> po sen kash vleni aty? Yon vitet kam, vide, kam kisha më më. Kisha vite vite dhe... e kam. Edhe un vitet e kam e po. kam. Po si u përgjigjësi oferta? <laughs> <Poh, tres laughs> ja, për po 300 mijë lekë. A dini se denga veti a për thyrë të kolta? Po. Mirë. Okej, rregu. Nini mirë dhe këtu. Këto është me ciklesmi ojta. Thërdja jote e fundit. Po hajde. Tash kjo. Do të janë dy vuajtje për ty. Po. Vuajtja e parë mund të ishte. Mhm. Krruajtje të pa përmbajtshme. Në, në momente të paprshtatshme. Në momente të paprshtatshme. Zënca kruajtje. Në vende të paprshtatshme. <sharpet> që të skruash dont, po që do gjejsh belan derisa të kruash. Një mënyrë të gjejsh. Po po po kuptoj. Vrojë bisikletë, shkon në banjë, kruu, dil. Në vende të paprshtatshme. 2 3 1 cep aty. Po, shtapo apo apo apo që ti apo që ti hota kujdes? Et dominohesh në atë hapësirën <sharpet> rreth rrotulltë e nga një erë fort këmbësh. Oh my god. Me <sharpet> një erë çil për ata. Kruaj. Kruajtje të, jetë, të, të, të, të Krua forta, në momente të papërshtatshme, apo erë fort këmbësh, kudo që shkon. O zoti mall. O zoti, por dij ju tani. <laughs> Mund të gjesh zgjidhjen hmm. do, do të tani. Hm. Nga tëra jo mri parfumesh, erë këmbës do bënte shenjë them un. Ti thua që do ta mbulojë atë. Do të një përzi ti lidhësh fort. Do arrit ta mbulojë erën e këmbëve, po, ma jam i sigurt, një mënyrë do gjendej. Unë them erë këmbëve. Unë do mbuloj me, me, me erë Të tjera. Tani kanë dalë gjitha me dodat, do t'i okay, lajm këmbë. Ofta zgjet vier këmbësh miqdashur, er këmbësh ka thënë <hërë> jeri, <një>, bravo jeri. <një, hërë> jeri do tani të drejtuaj. Shos gjenë, do të fatum bash. Oh, un betë loja, tani në fund fare. Në në fund fare humba. Jo atim, jo. Edhe kruajtit janë të tmersh. Atëre përgjigjet e sakta të oltës miqdashur janë djeri më e pakse tik eh? gjithmon e. Gjithmonë me vonesë. Ishte gjithmonë me vonesë, pastaj lekët, pastaj. 300 lekët er kambësh. Ha ti Olga. Sa vështirë që kanë. Të gjithë ngapuar te treta. Lekë ke? Po 30 vjet jet po çdoam, po. Se si domoj. Po lekë. Këto është një garanci mën. Për ka? Nice, Maria. Maria se si e e shikon. Vërtet. Atëherë është linda me treta sakta, 436 si mbaron numri, fiton kontroll të plot në spitalin Amerikan, do po kemi edhe Izraelin. Bravo. Ok, izraelishe sangpo izraeliga spërshëtim ndaj Iranit dhe planin për të marrë. Po është radion e çunave, kemi zonë? E kemi zonë. Okay, Faleminderit. Faleminderit, takohemi sërish bashm pas një sinjores. Ciao. Mirpafshim, kalofshi bukur.